Játék A következőket mondhatom. A padláson bókláztunk nagy, barátságos pókok és hajó bőröndök jó indulatától kísérve. Mindenféle kincsekre leltünk, törött cserépre, ördöglakatra, sőt egy épp szardiniás doboz is a fogságunkba esett. Aztán Pinta egy tekercset talált. Valami lapos kígyó, fölspulnizva, mondja ilyetten. Magnószalag. Felel Fancsikó. Íme. Félt? Nézze, ha megmondom, hogy az a hölgy, aki a történtekkor velem volt, nem a feleségem, akkor jogosnak érezheti az igenlő válaszom. Ez remek, <gül> hogy maga a feleségétől, <gül> és nem is attól ijedt meg. Kár, hogy ez nem mehet adásba. Micsoda jó sztori. Téved. Én attól ijedtem meg, hogy valamit talán egészen rosszul csinálok. Hisz az nem lehet véletlen, hogy mindig valami közbe jön, ha más asszonynál vagyok, ha más nem, a rossz kedvem. És arra gondoltam, hogy fölül kéne vizsgálnom a szeretetről való elgondolásaimat, meg arra, hogy nem lehet minden nő teljes szívből szeretni. Na igen, de majd legfeljebb kihúzzuk, tessék csak nyugodtan mondani, majd megsminkeljük az anyagot. Szóval, hogyan történt? A csöngetésre én nyitottam ajtót. Az asszonyé fürdött. Tudja, én még nem találkoztam nővel, aki ennyiszer fürdött volna. És az a sok kencefice, pálmolív, lux, fa, na igen, di frisse fa, rexona, na igen, igen. Szóval, kinyitotta az ajtót? Persze. És rögtön pisztoly a mellemnek. Egy szót se, üregem, és hátrál csöndben úgy, a hangja volt, de szinte babusgatva küldött be a szobába. És a nő? Mikor fürdik, se lát, se hal. A víz meg csobog, meg zubog a két mellének kemény szirtjein. Jó, ezt majd elmondja később, előbb a munka. De ez jó, mellének kemény szirtje, ne felejts el. Te hogyan fegyverezte le? Azt mesélj el. Félt? Nézze. Mikor az az úr a a pénzt kérte, Elhatároztam, hogy nem adok. Ezt közöltem vele. Érvelésemet tökéletesnek láttam, röviden, de érzékletesen vázoltam esélytelenségét, mert mondtam, legszerencsésebb esetben le kell lőnie, uram. Illetve azt mondtam, le kell lőnie, mint egy kutyát, uram, mert kisét dramatizáltam a helyzetünket, amire szüksége is volt a helyzetnek, mert röhöghetnékem már régóta csiklandozta a torkom, nos, és a lövés, uram, zajjal jár. Nem félt, hogy lelövi? Nem lett volna logikus, hogy lőjön. Elmagyaráztam neki. Fantasztikus szóval, ott csevegtek a szoba közepén, nála a pisztoly, és ön dumál, dumál, dumál. Több helyen pontatlan tetszik lenni. Beszélgettünk. És hogy került önhöz a pisztoly? Nézze, szerintem egy-egy szituációnak adott koreográfiája van. Mikor elkezdte pörgetni az ujja körül a fegyvert, nekem eszembe jutottak az amerikai kalandfilmek. És ahogy megint perdült volna a pisztoly, oda nyúltam, mint egy kivettem a kezéből. Tehát azt nagyon gyorsan kellett csinálnia. Igen. És nem félt? Az amerikai filmekben happy end van. Erre gondoltam. De, hogy kezembe került a pisztoly, s a mutatójam körül még a betörő úr adta a lendülettel, a kelleténél jobban rántottam vissza a kezem, és így a fegyver elsült. Hacsba lőttem. Igen, sikerült ártalmatlaná tenni a betolakodót, és amint tudjuk, a férfit, amint megsebesült, bekötözte. Na, semmi amint. Először megdőhöttem, mert ráesett a vízi pálmára, annak a nőnek az a kedvenc növénye volt. Igen, igen, de miért segített? Vége volt a játéknak. Mikor ő becsöngetett hozzánk, illetve az asszonyhoz, akkor kezdődött ez a betörősdi, melynek nyilván fix játékszabályai voltak, köztük a legszigorúbb, a játék éltető eleme az, hogy gyűlöljük egymást, hisz ellenkező esetben a konyában söröztünk volna. De ekkor már vége volt a játéknak, mert nagyon vérzett. Innen tudtam, hogy vége. Elég ügyetlenül kötöztem be, sajnos. És ha ő lövi le önt, akkor egyáltalán nem kötöztem volna be őt. Ön sajnálta a betörőt. Dehogy! Rosszul játszott és unalmasan. Tehát ön végig unta magát? Nem, nem kérem. Szégyeltem magam. Fancsikó dühötten megnyomott egy gombot a magnetofonon. Édesapám elhallgatott. De nem pinta. Miért vagy mérges? Gécses az öreg? Fancsikó pintára nézett, de aztán megenyhűve mondta. Az csak formai kérdés. De hogy volt képes mindenfajta szerepet fölvállalni, csak azért, hogy érzékelhesse a saját létét? Mi az, hogy csak? Okos Fancsikó te Pinta.